Məhəbbətlə buyurur 8-ci fəsil. Bax. Nikrotalbis iblis ala al-ubat fil ibadat. Sura şeyx şeytan vəsvəsələlənir. şeyx buyurur ki, rahimehullah ibadət məsələlərində şeytan üçün ən əlverişləri bir ki yerdir vəsvəsələmək üçün çünki çoxsa insanların cahillə bir millə ibadətdən izləmək lazımdır ona görədir şeytan çox əlverişlidir çox ibadətdə vəsvəsələmək və cahillərə şeytan çox rahatlıqla girir vəsvəsələyir cahillərə Amma alim, amma alim edir Şeyh Rahimunullah, amma alimlərə isə ancaq çətinliklə, o da eğer alim qafil olsa, nəsə, nəyə hansı məsələ qafil olsa, girir o məsələdən istifadə edir və başlayır vəsvəsələyir. Və onun görə Şeyh Rahimunullah buyurur ki, ən birinci, ona görə insan öyrənməlidir bir şey etməmişdən qabaq, sonra əməl deməlidir ki, Həm əməli düzgün olsun, həm sizin şeytanın vəzifəsindən xilas olsun Onu görə şeyx Rahimullah ə, ə, buyurur ki, çoxsi əzalarla əməlləyə fikirləşir Və lakin qəlblə əməli fikirləşmir Hansı ki şeyx deyir ki, Rahimullah qəlblə əməl, əzalarla əməlləməkdən əfsəldir Və çətindir qəlbinlə əməl, əzalarla əməldən əfsəldir və çətindir, şeyx buyurur rahimehullah. Ona görə şeyx sonra sələflərdən Mutarrif ibn -i Abdullah radiyallahu anhdan rivayət gətirir rahimehullahə. Buyurur ki, fadlu almi khayrun min fadli Elmin fəziləti ibadətin fəzilətindən xeyirlidir. Və sonra şeyx rahimehullah Yusefinin isbatlı rivayətini gətirir. Qavlun sözün buyurur ki bab men li li min alim babun min alim tetaallimuhu afdal min 70 deyir ki elmin bir babın bir fəslin önəmi 70 də nə döyüş eləməkdən əfsəldir həminsinin muafi ibni imran rahimehullah buyurur bir hədisi yazmaq peyğəmbər salsının bir hədisini yazmaq gecə namaz qılmaqdan əfsəldir məhəccun Ona görə şeyh Rahimullah buyurur ki, ən birinci müsəlman gəlir bilə ibadəti sonra əməlliyyə, hətta şeytan vəsvəsindən azadlar. Və sonra şeyh başlayır, deyir, təharətdə şeytan vəsvəsələri və deyir ki, Rahimullah məsələn, vəsvəsələndən təharətdə deyir ki, biraç çox otur təharətdə. Birdən turarsan necis gələ bilər, yox, hələm azdır, hələm tam qutarmamısan və s. və səyirə. şeytan vəs-vəsələndəndir və görürsən oturur nə qədə oturur və şeyh deyir ki rahimə Allah bu böylə elədi ki, insan oturduqca o damzılar gələcək daima ona görə şeyh rahimə deyir ki, əsas insan böylə ehtiyacın ödeyəndən sonra kifayət edir Və ya məsələn, şeyx deyir ki, Rahmi Allah, ə, Həmçinin Vəsvəsələndən Su çox işlətmək Böylədəndən sonra Su çox işlətmək ki Yol, lap təmiz olsun Sonra şübhələyirdir, yol Birdən necis qala bilər və Təzidən başlayır, su istifadə elməyə Su istifadə eləyir, hamçı şeytan Vəsvəsələndəndir Və ya məsələn Durur Deyir yo, deyəsən, paltaran batdı Və ya sahilə İnsan Gərək şübhəyə, vəsvəsəyə fikir verməyə Əgər görsək ki, dəqiq nə oldu hə onda Ayrındır. Və sonra Şeyh Rəhməl Həmçinin ə, buyurur ki ə, Həmçinin insan Ümumiyyətlə Həm ayaq yolda, həm başqa yerdə Gərək şəriyyət necə deyib, gərək helə ola Şəriyyət necə deyib Şəriyyət deyib ki, üç dəfə Üç dəfə kifayət edir Və ondan da çox olar, və lakin həddini aşmaq da düzgün deyil Həddini aşan deyir e, Bidət artıq eləyir şəriyyətdə Əllaha e, tabi olanlardan olmur Yəni, insan ola bilər Nədir, nədir, laf təmiz olsun Bəlkə çox yudur, 50 dəfə O, düzgün eləmir O, elə bir-iki düz eləyir, hələ döyür Yəni, sən şəriyyət necə deyib, hələ elə Kifayətdir Kifayət eləyir Və sonra şey, rəhməhullah Deyir ki, zikr təl aleyhim fil budu Dastamazlı şeytan vəs-vəsələri İnşallah bu məsələ qalsın gələn dərəsimizə görək şeytan necə dastamazlı vəs-vəsələri Allah bilir Ümrüncə özcə Rəxmi Allah ki Bəh, zikr təlbisi alə Aleyhin fil budu yani şey Rəxmi Allah Danşır indi necə ə, Dastamaz alanı şeytan vəs Yəni o şeylər vəsvəsələrdəndir O şeylər olandır bilginə ki vəsvəsədir Vəsvəsəyə də çox fikir vermə Burada Şeyh Rahimullah buyurur ki Məsələn Vəsvəsələndən niyyət məsələsi Niyət Və ya məsələn Mən sağ əlim Ki qiyamət günü Kitabı sahəninə alın Sol ənin yığır Deyir ki, ya Rabbi, qıyamət günü Sol sah əminə verməkənə kitabı Sonra başın yığır Allah bilir, ne deyir? Saçlar nəsə olsa Allah bilir Və ayaq yığlanda Sirata Sahəmi qoyun Nə bilim, sol Və s. Bu hamısı vəs -vəsələrdir. Şeytana vəsvəsələndən Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Bələ eləməzdir Dastamaz alanda Həmçin sahabələr də Dastamaz alanda bu cür şeylər deməzdir Və niyyət bilirsiniz Qəlbdədir Ləf sözlə demək niyyəti olmaz Bir də ne? Gələk çəkinətən Və həmçinin Vəsvəsələndən Məsələn Elə fikirləşir ki, harası su deyməyib və yaxşı deymədi su Və ya məsələn, birdən su çiklidir bu su haradan gəlir? Belki, məsələn, yağış yağıb torpaqdan deyib nəsə birdən çikli çikl olar və, nəsə, Vəs və ya nəsə, nəcəsə, Və məsələn, bu su hara gedir? Ona görə, bəziyyətdə qızlardan da görürsən ki elə ağaç dibində şeylər ki, dastamaz O vəsvəsədir El ki, su belə yandı, gelir Nəcəsə qarşılır, ona görə olmaz gölkü taslamasın Baxın vəsvəsədir Şeytanın vəsvəsələndən Şişirtmək olmaz dində Həmçinin ehtimanla e, Olmazdur, ehtimanla nəcəsə tərk eləmək Xüsusən Daslamazdan belə məsələləri e, Bəzilərinin vəsvəsələndən Suyu çox işlədir Və Dastamazda suyu çox işlədən dörd dənə böyük günaha nail olur Ən birinci israf suda İkinci ömrünün vaxtından gedir Çünki dastamaz tez alıb çıxmalısan Təsəvürlə yıxsun o dəqiqələri, elə dan var, deçid dəqiqə bu dastamaz alır Ömrünü qiymətli vaxtdan itirmək Həmçinin şəriətdən kənara çıxmaq. Çünki şəriət hələ əmr eləməyib. Çünki şəriət az sunan kifayətlənməyə əmr edir. Həmçinin 3-dən artıqə şəriət əmr etdiyindən artıq etmək. Yəni şəriət deyir ki, 3 dəfə yumaq. Onun kifayətlə bəsdir. ki, yox. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, beş dəfə, altı dəfə, yeti dəfə Ulan siz vəsvəsələrdir Həmçinin e, Şeyx buyurur ki, vəsvəsələndən Möyük <coughs> <coughs> <coughs> günahlara fikir amma balacaq şeylərdən Aydındır Və e, var belə adamlar e, Belə adamlar görürsən, var Görürsən, məsələn Neysən sura həmsu şeytanın vəsvasəsəndir yəni deməsən. Və onun gələ peyğəmbər sallallar sündən Əmir ibn Əlsin rivayətində deyir ki, Bir gün deyir keçirdi Sad rəziyallahu anhu da alırdı. Peyğəmbər sallallar sündə ki, ey Sad, bu nə israfdır suda? Sad rəziyallahu anhu dedi ki, ya Rasulullah, mə biz Allah suda israf var mı? Yəni nə qədər sən gəmə olar Sad elə fikirləşmişdi. Dedi ki, Subhanallah, bəli Hətta axan çayın yanında Dastamaz alanda onda da Qənaət ilə suya Hətta axan çayıdırsa O demək, deyil, çayda ya, Dastamaz alı nə qədər istəyirsən Neçədə istəyirsən Yox, hətta, deyil, hətta onda is israf eləmək O başqa rivayətdə gəlir ki Dastamaz Çün ayrıca şeytan ayrılıb Vəlhan adında Ondan vəlhan <coughs> Ondan Qorun, Çünki vəsvəsələr eləyir Həniçin başqa rivayətdə gəlir ki, vəlihan arasında şeytan var Daslamaz şeytanı Və gülür daslamaz alanlara Təbii ki, ə, kimlərə gülür? Onlar ki, o vəsvəsi düşən kimi Tüşürlər dağınıza vəsvəsəni Və ya məsələn, sağ ayağımın yanda Bələ bu qanısı iblisi güldürür şeytanı ə, Təbii, vəsvəsələr <coughs> Vəsvəsələr gülür Ə lakin təvəkkülün birisi ki, şeytan ə, ümumiyyətlə İslam şişirməyə qadavarəm. Onu görə Şeyxül-Mücaziz də burada deyir ki, bax peyğəmbər sallallar sendir məsciddə oturmuşdu Ərəbi böyləyəndə ki, bir qab su tökün qutardı. Da ona gətirib qazımadlar. Belə hər qumun qumadlar, zahirə şey yox idi. Və ya məsələn peyğəmbər sallallar əgər məni paltarınızı desə Qurursa onu elə tırnağınla da Bələ qarşıdan kifayət edir Lazım də öl, yumaq bütün paltarı onu görə Və ya məsələn Peyyamber sağlıqan deyir Əgər ayakqabına namaz qılanda Hər ayakqabına altın quma sürtün belə bir neçə dəfə Sonra qılın, onu təmiz deyir Lazım də öl, yumaq Yov, birdən necəsə ola bilər Nə qədəsə və ya sayıra və sayıra Və ya məsələn, necə Peyğambar salsın, deyir Oğlan uşağını əgər bövl eləsə, ancaq su Körpə Oğlan uşaq dəsə Onun kifayət dələ, belə, suyu çilirsən, bövləyən yerə, belə sürtsən, qutardı, kifayət eləyir Amma qız uşağını bövləyən yerəsə, yursan Bak, belə İslam, yani bu məsələlərdə yüngüldür, şişirtmir Israf, hər şey nəzərə alınır ki, su çox işlənməsin, vaxt çox gedməsin Şəriyyət Şişməsin Və s. Təbii ki, bu naması Şeytan vəsvəsələndəndir Sonra şeyx, rahiməkullah davam edir Vəsvəsələrdən Azanda necə vəsvəsələr edir Azanda, sonra namazda İnşallah bula qalsın, gələn vəsvəsələrdə Allah bilir Sonra şeyx, rahiməkullah Şeytanın vəsvəsələrin Necə namaz qılandı Yəni, bir namaz qılanda şeytana və səsləniniz olur Və şeyx deyir ki, həmsinin e, Niyyətdə şeytana və səsləri Yəni, namazın niyyətində Və məsələn Görürsən, bəzilədiyin niyyətə başlayanda Başlayı ki, mən namaz qılıram e, Zöhr namazı İmamla Qübliyə dönmüş halda Dövr ülkədir Və s. Və, və, və imam salam verir Və nəniyyətini danışır O, musibətdir Və niyyət bir dədir Dinlə Çünki Niyyət nədir? Niyyət bilməyindir sənin Əgər biri bilirsə Nəyəyir Və artıq niyyətdir O, e, sən gəldin, gördün içəri Gördün, artıq iqamədir, artıq qılının namazı başlayır və bilirsən ki, nə namazı gedir və bilirsən ki, bu cəmaat namazı, artıq nüyyətdir. Lazımdır, şeyh deyir ki, Rahim Allah, yəni bu şeydan vəsəsələndəndir. Və şeyh deyir ki, şəriyyət, xasanddır. Belə qurulub ki, çox xasand. Və bu bəlalardan şəriyyət uzaqdır, bu cür bəlalardan. Və belə nə Peyğəmbər sallallar səni, nə də sahabələr. Yəni bu cür niyyətlər. Və ya məsələndir və səsələndən şəkki salır. Dastımaz var, yoxdur, yoxdur. Və ya nəsə oldu? Dastımazı pozuldu. Və ya namazını nəsə demədin? Yəni şeyx deyil ki, Fəqət şəkkin və şübhənin olmağı edir, o sadə əməli deyil ki, Rəhəni Allah. Və insan, ümumiyyətlə, belə hallarda dəqiq bilsə, çıxar ibadətdən və ya ibadətini təzələyən. Amma şüphe ilə, vəs-vəsələnlə fəqət mücərrət şübhənin olmağı kifayət deyil, ibadətdən çıxmaq və başqa edilmək. Və həmçinin, Şeyh Rahnaullah burada bir əsər gətirir. Deyir ki, bəzi şeyhlərdən eşitdim, bəzi İbn-i dənə qəribə hekayət deyir, danışır. Bir, Bir kişi deyir ki, İbn-Aqiliq ilə görüşür və deyir ki, mən daşılamaz alanda hər əzamı yanında nəsə deyirəm. Yəni, demək istəyir ki, yəni sağ əlmün yanında deyir ki, Ya Rabbi, kitabı sağ əlmə ver qiyamət günü. Sol əlmün yanında deyir ki, Ya Rabbi, kitabı sağ əlmə verməm. Sonra nə bilim, ayağın yanda, deyir ki, sirata bunu qoyun, bunu qoymayın, sonra başlayan məkkəkəndə Allah bilir nə deyirlər, sayıraq, sayra və deyir ki, mən hər azamın yanında daxtımız alınır, nəsi deyirəm və təkbir alanda, neçik dəfə təkbir alam də və bağdan başlayıb, və iş ilə danışmaq ibn-i avqə ilə rəxəm, Allah asır buna, deyir ki, sən namaz qılma, sənə vacib döv <gülüyor> Cəmaat da İbn-Əqilləyə qulaq asır, eşitdir deyir, deyir ki, İbn-Əqilləyə qulaq asır, əşitdir namaz qılma Bəlkə də təkbir deyərlər Deyir ki, yaşayırsan Bu nə dedin onları, bu nə dedin Cevab deyir Dedi ki, cəman, Peyğəmbər sahası Deyir, baxı Üç adamdan Yazmır, üç adama Allah s.q. günah Onlardan da biri məcnunadır Hətta ağlı yerinə gəlinəcən Və bunun ağlı yoxdur Məcnun misalandı da ona görə dedim ki, namaz qılma sən Bu cür namaz qıl Allah Yəni, dəlin, dəlinlə müqayisə etdə onu Subxanallah Və həmçinin şeyhi Rahimullah Vəsvəsənə davam edir Yəni, şeytan vəsvəsənə Necəli davam edir ibadətdə İnşallah ə, Qalsın gələn dərsimizə Şeyxin başqa şərhini Allah bilir Sonra şeyxin Mücmozi Şeytanın vəzifəsənəndən buyurur ki Zikr təlbisiye aleyhin fil azan Sonra Azan vaxtı Şeytanın vəzifəsənəndən dağışır Və şeyq rahməullah burada Buyurur ki Şeytanın vəzifəsənəndən azanda Həddini artıq Uzatmaq Əymək Cətmək Azad vənəndə Şəxəyək deyil ki, İmam Malik məkruh görüb və başqa alimlər məkruh görüb azanda ə, həddini artıq şey eləmək belə, ə, mahnı yoxşatmaq, xanən, xanən dəlil eləmək. Şəxəyək həddindən arasında eləmək olmaz, misal, mahnı yoxşatmaq, olmaz belə. Tabi, azan verənlərdə görürsən çoxsunda var. Əslında mənalıdır ki, çox burjudmamaq belə azanda səsində. E, həmsinin şəxsdir ki, Rəhmanullah və sələmindən artıq şeylər demək azanda. E, şeytan və sələmindən məsələn artıq sözlər demək Türbəzər -cür, foksdan səhnə üzündən hərəkətdə. Bu da şey yoxdur ki, olmaz şeytan və Çünki sünnədə nə gəlib, o kifayətdir Sünnədə necə gəlib asan Kifayətdir, həmçinin iqamiyyə da ayətdir Həmçinin Artıq sözlərdir məyazandan Kəpəyəmbər salsın vaxtını deyilməyib Nədə xəlifələnin O da şeytan vəsvətləndəndir Və ya məsələn Şeyx deyir ki Bəzən görsən azandan qabaq başlayıb Nəsə oxumaq Və azandan sonra nələrsə oxumaq Bunlar mısınız şeytan vəs-vəsənəndə deyil Rasul salı səhəm heç nə deməzdilər Və azandan sonra da Hansı ki Bir dən dua var onu deyədilər Allah-u mərabə hədiyi davətib təmə Hansı kiramınız bilirsin inşallah Onu deyərdir, qutardır Və sonra azan neqamlarınızı da dua eləyərdir özü üçünün Ümməti üçün Amma belə artıq şeylər hansı ki Ümumi cəmaat içində olamsı, Bir dədə olmaz şeytan və səsləndəndir Yəni, çürbəcə şeyx deyir Münkərlər, həmçinin Qurana da aiddir Şeyx deyir Rahim Allah Yəni, Qurana oxuyanda da ə, Bəzən görürsən, bir el oxuyur ki Çox burcudur belə Qodisində ki, yaxşı oxuyuram Bu da şeytan və səsləndəndir Ki, Quran oxuyanda insan gələk biraz səsin gözəli çıxardı gələk Düzdür, lakin həddi vardır onun Hər şey həddi var Həddi açdın qıtardı, gətdi Çıxırsan şeytan və Və bu, ümumiyyətlə, nə ki, azana şəxdiyir, rahimə Allahım çünün Quran oxuyanda da gələk buna rəayət olunan Və ya, məsələn, Quran oxuyanda da çox lazımdır bəktən oxumaq Xüsusən də, əgər əziyyət verirsə, ya evdəkilərə, ya məsələn, namaz qılandı görsən, ətrafındakilərə, əziyyət verirsə lazımdır, bəhkdən oxumaq Quran-ı Kərimi Və ya, məsələn, binadasan, təksən, lazımdır, bəhkdən azam vermək Və bir dəfə, bir dəfə şikayətə, ə, dedi ki, bəs 9 mərtəbədir Səhər süb nəmazında Nə qədər uşağın gücü var O qədər qışqırır, azam verir Və bütün bina Qalxır, bunun azamına Təbii ki, bu, olmaz bələ O demə deyir, mən gücdür müsəlman azam Bəli olmaz Əksən sən pis göstərsin İslamı Həmsin, va heç vaxt Vadur olma, söğsünlər Və İslamı pis ad gətirmək üçün Və məsəl hər dəfə mənim xəbərləri də toxunmadı. Oğ gözün məhsurəy almışdılar evin. Cəddi Əli ibn Əbi Talib, Həsən, Hüseyn. Dilə gəlin döyüşək. Qasmalad elə indi lazım döyüşmək istəmirəm. Mənim görə kimsə ş olsun, səbəb olun, kimsə cəhənnəmə girməyinə. Ona toxunmadı, lakin bilməz ki, Qasmalad ibnə yola xain idlər. Aydındır. Amma Qurandan da görsənməsen, İslamda pis surət yaranmasın. Ona görə başa belə heələ eləməy. O şeylər ki, İslamı pis göstərəcəyik. Başa belə eləməy. Özündə elə kifayət lazımdır. Sənə vacib deyil bəxtən qışqırmaq. Quran oxuyanda və azan verəndə, aydındır? O bəxtən kim quşqurar, kim quşqırar? O müəzzəndir. Hə, qorxuşsan. Laq yaxşı. Bəlkə onu da ehtiyac oxdu, mikrofonlar var. Bir azca çıxardı kifayət İslam bəyənməz ifratçılığı, yəni şirtməyi dində, həm azanda, həm də Qur'an oxumağı da aiddir. Allah spontan inşallah bizi eşli faydanlardan istəyir. Sonra şeyh rəhməkullah şeytan vəsvəsənəndən danışır. Buyurur ki, burada Musağlanın rivayətini gətirir ki, bəs Mənibini Abdurrahman Bir kitab çıxardır və Deyir ki, məs peyğəmbər sallarsın e, Mən elə adam görmədüm ki, peyğəmbər sallarsın Hansı ki, şiddətli kim şirdirdi, onları inkar etməsin Qaməlin Şəx göstərir ki Məs deyir ki, dində şirtmək Şeytan vəsvətləndəndir Həmçinin şeyxı deyir ki, Rahim olunna, Həmçinin Əbu ən qorxduğu adamlar olar idi. Din məsələləri şirdənlər. Həmçinin Omar ibn Xattab. Onlardan qorxurdu. <coughs> yəni qorxurdu nəyə görə? görə dəvəti görə. Qorxurdu fitnəyə görə. və s. ayra. dində şirtmə olmaz. Və şirtmək də bəlidir ki, insan o qapını özü qabağında bağlamasa, insan şirticə gedəcək və şeytan da gəlib həvəsləndirirək insana. Gəlib həvəsləndirir, görsən, bəlidir, görsən, Allah pis olur. Ancaq şeytan və səslənəndəndir. Və sonra şeyq Rahnaullah burada həmsinin başqa rivayət gətirir, ki, Əbubəkər deyir əvaninin axlısı namaz qılanlardan idi o da zamanən fəqihidir gördük ki bir gün mən ə, Fatihənin ə, oxmanın vacibliyi məsələsində yox istifdaq məsələsində mübahisə ilə birinəm bəşək dedi ki Subhanlı vacibi qoyub Ünnətdə, ixtilaf iləyəsiz Bənsə, Şeyh Rahimullah e, bunu gətirməkdə göstərir ki, insan birinci ona lazım olan şeylər öyrənməlidir Və elə məsələlər qoruşulmalıdır ki ondan da ondan soruşulacaq Məsələn, elə elə də görsən var ki Elə məsələyə qorşulaysa ondan soruşulmayacaq qiyamət günü Heç deyilməyib ona sən belə elə günə Qiyamət günə soruşulmayacaq ondan Lakin gözü gündüz elə işini ona sərf edir Və lakin o şeylərdən ki soruşulacaq O şeylər ki ona vacibdir onu əməlləmir Ona görə bu da şeytan vəsvəsənəndəndir Şeytan bu cür çəkindirir əməllə Və şey deyir Lakin iblis ona başqa üzr göstərir Bu da şeytan vəsvəsələndəndir Və sonra şeyh Rahimullah burada ıı, Sünnətləri ümumiyyətlə tərk eləməyin, bilməyin, eləməkdən danışır ki O da şeytan vəsvəsələri necə olur onda İnşallah qalsın gələn dərsimizə Allah bilir Sonra şeyh Rəxmiullah buyurur ki Tərk usunə, Yəni sünnətdə ətəlik eləmək yəni, Şeyx o barədə danışır Şeytana və səsləndən O barədə o ki, Rahəmə Allah Sünnətdə ətəlik eləmək şeytana və Yəni sünnət namazlarının Və sünnət namazları təlik eləmək olmaz Çünki Bilsən ki, sünnət namazı nə qədər xeyri var, birinci imanı qoymur zəifləməyə. Sən özü qoymur zəifləməyə. Həmçinin fərzlə, əgər eiblər varsa, olayı örtür. Həmçinin salabı artırır. Peyyamber salsın buyurub, kim gündə 12-ni arahati qılsa, Cənnətdə ev dikiləcək ona Onu gözləcək Onu sünnət namazlarla qeyd yanaşma Təbii ki, bu bahanesində də zəifləmin şeytama səsələrində Və həmçinin Və həmçinin sünnət namazı faydalanan Peyğəmbər salasın yanında olmaq qiyamət günü cənnətdə Çünki, bir də sahabi soruş Deyəndi ki, sahabiyə nə istəyirsən Dedi ki, ya Rostad, sən yanında olmaqsın cənnətdə. Dedi ki, çoxlu səcdələ və sünnət namazarı daxil demirəm. Və həmçinin şeytana vəsvəsənəndən səhvdə gecikmək, yəni cəmanat namazına səhvlər laqeyd olmaq şeytana vəsvəsənəndəndəndir və ya cəmaatı olmaq, cəmaatla qılmamaq şeytan və səhvəsələndəndir və ya məsələn yəni səhvləri gecik və necə yəni görür ki, qabaqda səhv boşdir keçmir ona oturur, deyir ki, səhvlər dolar bu, şeytan və səhvəsələndəndir və həmçinin birinci təkbirə laqeyd yanaşmaq Yəni, birinci, sən ki, birinci təkbir namazda mühüm yerdir, mühüm şeydir, yəni, fəziləti çoxdur Və birinci təkbirə çatmaq namazda fəzilətlidir, ona görə çalışmalarızı, inkan varsa birinci təkbirə çatmaq Laqeyi deyanaşmaq, xüsusən, əyəməkçiddə sənəsən və əyəməkçiddən bayırdırsan səhə Və həmçinin ə, ə, Şeytan vəsvəsənəndən sonra şeyx buyurur, rəxmiqallah Namazda qirayət məsələlərində. Yəni hərflərin məxrəcində. O şeyx Rəhməlla buyurur ki, bəziləri görəsən məsəl təkrarlayır. Və səhvə gəlir. Məsələn deyir, "Elhamdülillah." Soruduğu anda deyir, "Nəsə yaxşı çıxmadı." "Elhamdülillah" təzədən. Soruduğu anda deyir, "Nəsə biraz bu da yaxşı çıxmadı." Və sadə təkrarlama. Yalnız ki bir dənə kifayət bilər. O da şeytan vəsvəsənəndəndir Və həmçinin Namazın ədəbindən deyil e, Və həmçinin Şeytanın vəsvəsənəndən Təşridləri şiddətli eləmək <coughs> Məsələn Quranda elə birisi ki bir təşrid Birisi sanmaz inşallah Görürsən onu eləyə çıxardır ki təşrid elə oxuyanda Az qalır beyn adam patlasın Məsələn Təbbət yədəl Əbi ilə həbim və təbbət ha, Məsələn, suqtardır Yələ xürt təm Dəhşət ha, Bu da şeytan vəsvisləndəndir Və həmçinin e, Şeyx deyir, rəxməllə, dad hərifin Qəribə çıxartmaq Bəzi əslik, hələ başlayır Fikri dad hərifindədir Ki, dad hərifinə çatım Necə düz çıxartacaq Bu şeytan vəstəsindəndəndir Və ya sad hərfin Və ya hə hərfin Və ya ayn hərfin Musibət Ona görə bunların hamısı yəni, lazım deyil Çox şirtmək Hətta qirayətdə Çünki kifayətdir ki Həlifi Məxrəcindən çıxartdın kifayətdir Lazım da çox dərinə gedmək Ə, xüsusən də yə bilmirsən sən və bunlar hamısı şeytan vəsrəsənəndəndir və ümumiyyətlə artıq şeylə eləmim yəni o şey ki şəriyyət sad deməyib sənə lazımdır eləmək, çox dərdinə girmək sənə vacib döyirsə ona görə İmam Əhmədə gəlir soruşdurlar ki, bəs belə-bələ bəs İbni Mübarəq belə deyir Bələ deyir, İmam Ahməd ki, İbn-i səmadan nazır olmuş ki. Səmadan nə -na nazır oldu? Qur'an ikəni və sünnə. Peygamber səhədisləri səmadan nazır oldu. Bunlardır. Aydın, amma İbn-i Mubarəq, qeyrləri, nəsə rəyid bilərlər? Ona görə, belə bə, məsələyə namaz qılan, gerik fikir verə, hətta şeytan vəsvesələrə düşməyə. Çünki şeytan vəsvesələrə qafılardır. Vəsvesə gəldiyicə artar əgər. Namaz kılan onunla mübarizə parmırsan. Allah subhantara inşallah bizə şeytan və süsənənlə və şeytanlardan qoruşsun. Amin. Allah belək.